Розділ 51. Звідснені у кілька миль пліт виглядає моторошно-святковим. Світло, десятка прожекторів і, мабуть, не менше лазерів, збудований на височенній надбудові «Інтерпрайза», розтинає хмари, ніби на прем'єрі голівудського блокбастера. Але зблизька все не таке яскраве і люксове. Густе плетиво дрібніших корабликів випускає тьмяно-жовту хмару, яка псує весь ефект. У кількох місцях пліт горить. І це не тепле і радісне багаття, яке хтось розклав на палубі. Це потужні вогнені протобіранці, з яких валять чорний дим, наче згорає величезна кількість бензину. «Може, банди поризлися?» – припускає Еліот. «Добувають енергію?» – припускає Хіро. «Розваги!» – вважає риб'яче око. «Тут же немає кабельного телебачення». Перш ніж вони таки наважуються поринути в пекло, Еліот знімає з бака кришку і опускає туди щуп, перевіряє рівень пального. Нічого не каже, але виглядає не надто щасливим. «Повимикайте світло», – командує Еліот ще за кілька миль від плоту. Майте на увазі, що нас уже помітили кілька сот, якщо не кілька тисяч озброєних і голодних людей». Вік уже ходить човном і гасить вогні у найпростіший доступний спосіб, розбиває ліхтарі молотком. Риб'яче око стоїть на палубі та мовчки слухає Еліота, раптом сповнившись до нього повагою. Еліот продовжує. Познімайте весь яскраво помаранчевий одяг, навіть якщо вам буде дуже холодно. Відтепер ми мовчки лежимо на палубі, якмога менше висовуємося, без крайньої потреби навіть не говоримо. Віку, ти сядь посередині з винтівкою і чекай, коли хтось посвітить прожектором. Якщо з будь-якого боку блимне промінь світла, стріляй у прожектор. Це стосується навіть рибальських катерів. Хіро, твоє завдання контролювати планшер. Обходь яхту по периметру, оглядай місця, де може залігти плавець. І якщо таке станеться, обрубай йому руки. Ну і пильнуй різних гаків, щоб нас не взяло на обордаж. око, коли побачиш, як хтось наближається до нас морем і підходить ближче ніж на 100 футів, топи. Якщо побачите на плату когось із антенами в голові, намагайтеся вбити спершу їх, бо вони вміють спілкуватися одне з одним. Антени стирчать з голови, дивується Хіро. Ага, так виглядають місцеві химери. Хто вони? А я, блядь, звідки знаю? «Бачив кілька разів звіддалік. Коротше, я веду нас просто у центр, і як тільки ми підійдемо достатньо близько, я ляжу на штирборд і поведу нас навколо плоту проти годинникової стрілки, пошукаю, хто захоче продати нам пальне. Якщо все піде геть паскудно, і нам доведеться висідати на плід, тримаємося купи і шукаємо провідника, бо без допомоги когось, хто може знайти тут дорогу, буде дуже погано». «Наскільки погано?» – уточнює Риб'ячі око. Десь так само, як висіти на гнилий, слізькій вантажній сітці між двома кораблями, які рухаються в різних напрямках, а внизу лише крижана вода, в якій повно чумних щурів, токсичних відходів і касаток. Ще є питання? «Так», – каже Риб'яче око, – «можна мені додому?» «Добре. Якщо Риб'яче око злякався, то хіро теж можна». «Пам'ятайте, що сталося з біратом, якого звали Брюслі», – нагадує Еліот. «Він був добре озброєний і не слабак». Одного дня він підплив до невеличкого плоту з біженцями, шукаючи свіженьких тугеньких півників, але здох навіть не зоглянувшись. І тепер багато хто хоче зробити з нами те саме. Хіба в них немає тут копів чи щось такого? Цікавиться Вік. Я чув, що є. Інакше кажучи, Вік любить дивитися фільми про плід, які крутять на Таймс-сквер. Люди на борту «Інтерпрайза» працюють за системою кари небесної. У них по периметру льотної палиби просто встановили невеликі кулемети моделі «Гатлінга», схожі на «Голос Розума», але з більшим калібром. Їх розробили, щоб збивати ракети «Екзосет». Луплять із швидкістю метеорита. Якщо хтось на плоту знімає бучу, вони роблять так, щоб нікому було бешкетувати. Якесь пересічне вбивство чи заколот не привернуть їхньої уваги. А от ракетна дуель між ворогуючими піратськими організаціями – геть інша справа. Зненацька в них втуплюється прожектор, такий великий і потужний, що не можна очей розклепити. Тоді знову западає темрява. Над поверхньою води вібрує і відлунює постріл з вікової гвинтівки. «Гарний постріл, Віко!» – зауважує Рибічі Око. «Здається, посудна наркоторговців». Вік дивиться крізь свій магічний приціл. «На борту п'ятеро. Пливуть до нас». Стріляє ще раз. «Поправка. Четверо на борту». «Бах! Поправка. Не пливуть до нас». «Бах!» За двісті футів від них в океані вибухає вогняна куля. Поправка. Нема човна. Риб'яче око регоче і реально ляскає себе долонію постигнув. «Ти все це знімаєш, хіро?» «Ні, нічого не буде видно». О. Риб'яче око здається розчарованим, ніби це все змінює. «Це перша хвиля», – попереджає Еліот. «Багаті пірати шукають легкої здобичі, але їм є що втрачати, тому їх неважко налякати». «Бачу щось велике типу яхти», – звітує Вік але вони вже повертають геть». Крізнійський рокет великого дизеля своєї яхти вони чують вищання моторів десь от «Друга хвиля», – кидає Еліот. «Молоді та амбітні. Ці хлопці набагато швидше, пильнуйте». «У них на борту міліметрівка», – зауважує око, херо дивиться на нього. Лице ока підсвічене мерехтінням вбудованого в голос монітора. «Я цих пацанів бачу ніби вдень». Вік робить кілька пострілів, висмикує з гвинтівки магазин, вставляє новий. Повз них прослизає зодіак, стрибаючи на гребенях хвиль, промацує їх слабенькими променями ліхтарів. Рибяче око випускає кілька коротких черг, здіймає в холодне в нічне повітря хмари пари, але не влучає. Побережи на бой!» – радить Елюд. Вони навіть з Узі не зможуть влучити, якщо не сповільняться, а ти не влучишся з радаром. Другий зодіак пролітає з іншого боку, ближче за попередній. Вік і риб'яче око не стріляють. Вони чують, як човен розвертається навколо них, лягаючи на попередній курс. Чи вони сходяться, інформує Вік. Іще два підпливають, разом чотири. Про щось домовляються. Це була розвідка, коментує Еліот. Вони обмірковують тактику. Наступний напад буде серйознішим. Уже за секунду біля корми яхти, де стоїть Еліот, лунають два фантастично гучні вибухи. Їх супроводжують короткі спалахи світла. Хіро повертається і бачить, як на палубу падає тіло. Не Еліотова. Еліот присів на палубі, тримаючи в руках свій здоровецький пістолет. Хірок ідається назад, дивиться на мертвого плавця, розглядає його у тьмавому світлі, що сіється з хмар. Плавець голий, якщо не брати до уваги грубого шару мазуту та пояса з пістолетом та ножем. Він досі тримається за мотузку, якою намагався вилізти на борт. Мотузка кріпиться до абордажного гака, що застряг у понівеченому скловолокні борту. Третя хвиля пішла трошки зарано, тремким фальцетом каже Еліот. Він так старано намагається зберігати спокій, що ефект виходить цілком протилежний. Хіро, в пушці ще три патрони. Якщо ті підараси знову полізуть на борт, останній буде для тебе. Вибач, Хіро витягує короткий вакідзасі. Він почувався б краще, якби в другій руці була дев'ятка. Але ця рука має бути вільна. Треба зберігати рівновагу, щоб не вилетіти за борт. Швидко обходить яхту, шукаючи абордажні гаки, і таки знаходить ще один з іншого боку, зачеплений за леєрну стійку. Линва від нього тягнеться в море. Поправка – це натягнутий залізний трос, мечем такого не перетяти. І натяг такий, що від стійки його не відчепиш. Він присідає, починає вовтузатися з гаком, аж ось із води висовується масна рука і хапає його за п'ясть. Ще одна долоня тягнеться до другої руки Хіро, але на тобі схапає лезо меча. Хіро вивільняє зброю, відчуває, як воно когось ранить, тицяє вістрям кудись поміж двома руками, і цієї миті хтось впивається зубами йому в пах. Але паху Хіро захищений, у медотеклетний ж костюм вшита черепаха, тож людина акула тільки й встигає, щоб погризти, коли не пробивну тканину. Хват слабний, і гризун падає в море. Хіро нарешті знімає гак і кидає його слідом за покійником. Вік швидко випускає ще три набої, і їхню посуду не осіває вогняна куля. На мить вони бачать усе навколо в радіусі 100 ярдів, ніби глибокої ночі вмикаєш світло на кухні і бачиш, що все кишить пацюками. Навколо них щонайменше десяток дрібних човників. У них там коктейлі Молотова, попереджає вік. Люди у човнах також їх бачать. Відразу з кількох боків летять трасуючі кулі. Хіро помічає спалахи пострілів щонайменше в трьох місцях. Рибіче око, раз чи двічі палець голосу, випускає короткі черги по кількадесят зарядів кожен, що спричиняє ще один вибух. Цього разу трохи далі. Минуло принаймні п'ять секунд, відколи хіро в останній ворушився, тож він знову перевіряє борт, шукаючи гаки, тоді продовжує мандрівку периметром. Цього разу все чисто. Мабуть, ці два ушльопки працювали разом. Коктейль Молотова прокреслює в небі дугу і влучає у правий борт яхти, де не зможе завдати значної шкоди. Якби вцілив усередину, було б значно гірше. Риб'яче око спрямовує ствол туди, звідки вилетів Молотов, але тепер, коли борт човна освітлений вогнем, на них засереджується щільніший вогонь із ручної зброї, і в цих відсвітах хіро бачить цівки крові, які течуть з вікової схованки. З лівого боку яхти він помічає щось довге, вузьке, з низькою осадкою. Із цього чогось піднімається торс чоловіка. У нього довге волосся, що спадає на плечі. В одній руці чоловік тримає восьмифутову жордину. Він жбурляє її саме тієї миті, коли герой його помічає. Двадцять футів відкритої води гарпун пролітає дуже швидко. Мільйони грани і його скляного наверша відбивають світло, і вістря нагадує метеор. Влучає в спину риб'ячому оку, легко пробиває непробивну тканину, яку то носить під сорочкою, і вистромлюється з другого боку. Від удару риб'яче око злітає в повітря і падає за борт лицем у воду. Уже мертвий. Мати на увазі. Зброї ворона на радарі не видно. Хіро повертається до ворона, але той уже зник. Ще пара гадів перелазять через перила всього за 10 футів попереду Хіро, але зараз вони осліплені вогнем пожежі. Хіро вихоплює дев'ятку, націлює на них і тисне на гачок, поки обоє не валяться у воду. Він не знає, скільки залишилося набоїв. Лунає звук, схожий одночасно на кашель і сичання. Вогонь тьмяніє і нарешті гасне. Еліот зумів загасити його з вогнегасника. Палуба тікає у Хіро з-під ніг, він падає, б'ється плечем і обличчям. Потім підхоплюється і розуміє. Вони щойно врізалися у щось дуже велике, або щось велике врізалося в них. Щось гупає, до нього долинає стукіт ніг, які біжать палубою. Хірочує, як деякі з цих ніг пробігають повз нього, кидає вакідзасі, дістає катану. Відразу замахується, прохромлює довгим лезом чийсь тулуб. Водночас хтось чіркає його по спині довгим ножем, але ніж не може пробити міцної тканини, лише трішки болить. Катана вільно виходить, йому просто пощастило, бо він забув про фіксацію. Лезо могло застрягнути. Протагоніст знову повертається, інстинктивно відбиває удар ножем і ще одного ушльопка, заносить катану і опускає йому на тім'я. Цього разу він усе робить правильно – вбиває, не заганяючи глибоко леса. Тепер нападники обсіли його з усіх боків. Хіро навмання, вибирає напрямок, різко повертається, стеною одному з них голову. Розвертається. Ще один з гострою палицею в руках кидається до нього палуби, але на відміну від Хіро не тримає рівноваги. Хіро ковзає йому назустріч, контролюючи центр ваги, і насаджує суперника на катану. Один із ошльопків зачудово дивиться на все це з бака. Хіро стріляє і, роззява, валиться на палубу. Ще двоє стрибають за борт без підказок. Яхта обмотана повутинням старих гнилих канатів і завантажних сіток, натягнутих над поверхнею води спеціально для того, щоб ловити таких слабаків, як ці двоє. Двигуни яхти досі тушаться, але вона не рухається з місця, щось намоталося на гвинт. Від ворона вже ані сліду. Можливо, у нього був контракт на рибіче око, а може він не схотів порпатись у повутиння. Можливо, вирішив, що коли виведе з ладу голос, у шльопки подбають про решту. Еліот вже не керує операцією. Він вже навіть не на борту. Хіро гукає, але ніхто не відповідає, навіть не борсається у воді. Коли Хіро бачив моряка востаннє, той перехилявся через борти з вогнегасником у руках, намагаючись приборкати полум'я. Мабуть, вилетів за борт, коли яхта різко загальмувала. Вони значно ближче до «Інтерпразі», ніж він міг подумати. Під час бою вони запливли дуже далеко, набагато далі, ніж слід було. Власне, тепер Хіро опинився буквально в надрах плоту. Слабеньке мерехтве світло дають лише охоплені полум'ям рештки зодіаків, на яких спалахували коктейлі Молотова. Ці човники заплуталися в мотузках разом із ними. Хіро не думає, що спроба вивести яхту назад у відкрите море буде мудрим рішенням. Там завелика конкуренція. Він рушає у глиб. Валізка, джерело енергії та набоїв для голосу лежить посеред палуби. Вона відкрита, на кольоровому дисплеї світиться напис. Вибачте, критична помилка системи. Будь ласка, перезавантажте пристрій та спробуйте ще раз. А тоді просто на очах у Охіро блимає востаннє і помирає у снігопаді. Віка прошила одна з кулеметних черг. Він також мертвий. Навколо них на хвилях хитаються ще з півдесятка посудин, усі потрапили в павутину. Всі розкішні колись яхти. Але зараз це порожні шкаралупки з видертими двигунами начинням. Вони припливли сюди, ніби качки, що сідають перед бійницею Криївки мисливців. На буйку поблизу красується намальований від руки знак, а на нім англійською та іншими мовами написано «пальне». Далі у морі видно кораблі загоничі. Вони плавають, вміло уникаючи плетиво павутини. Сюди вони не поткнуться. Це виключно територія ушльопків, вимощених мазутом плавців, павуків цієї ж мережі. Але тепер майже всі вони мертві. Якщо він піде в глибину самого плоту, гірше ж не буде, правда ж? На яхті є рятувальна шлюпка, найменший з можливих зодіаків із маленьким навісним мотором, хіро спускає його на воду. Я з тобою, озивається хтось поруч. Хіро рвучко повертається, витягуючи пістолет, і раптом бачить, що цілиться в лице маленького юного філіппінця. Хлопчик кліпає, він трішки здивований, але не надто наляканий. Зрештою, він плавав з піратами. Якщо вже на те пішло, купа мертвих тіл на палубі яхти, його, здається, теж не дуже бентежить. Я буду твоїм провідником, каже хлопчик. «Балазінгу патара кахлата!»